Ось тепер усе заворушилося. Всі заважали її смерті, і сільський суд вирішив ні більше, ні менше, як витягши її з притулку кинути в воду, щоб вона витримала звичайну відьомську пробу. Барон претекстатус не втручався і тільки посміхаючись казав сам до себе. Отак воно й буває з простими людьми без предків, що не мають такого шляхетного походження, як моншайни. Панна, довідавшись про грізну небезпеку, втекла до резиденції і невдовзі барон протекстатус отримав від можновладного князя іменний наказ, в якому той доводив до його відома що жодних відьом не буває. І вилів сільських суддів за зухвале бажання побачити, як плаває шляхетна панна з притулку замкнути в башту, а решті селян та їхнім жінкам оголосити під загрозою тілесної кари, щоб вони не сміли думати погано про панну рожу-гожу. Селяни схаменулися злякавшись грізної кари, і відтоді почали думати про неї тільки добре, що й для села, і для панни фон Рожі Гожі мало якнайкращі наслідки. У князевому кабінеті добре знали, що панна фон Рожа Гожа не хто інша, як славетна на весь світ відома фея Рожебельверде. Справа стояла ось як. На всьому широкому світі навряд чи можна знайти ще таку причудесну країну, як маленьке князівство, де лежав маєток барона претек статуса фон Маншайна, і де перебувала панна фон Рожа-Гожа. Одне слово, де сталося усе те, про що я тобі, любий читачу, саме й хочу докладніше розповісти оточена високими горами, вкрита зеленими пахучими лісами та квітучими луками, оздоблена дзвінкими потоками та веселими водоспадами. Нехай навіть і без жодного міста, зате з привітними селами, а подекуди й замками, країна та схожа була на дивовижний прекрасний сад, де мешканці Немов би гуляли для своєї втіхи, не відаючи тяжких життєвих турбот. Кожний знав, що в країні володарував князь Деметрій, але ніхто не відчував його влади, і всі були тим дуже вдоволені. Особи, що полюбляють свободу в усіх її проявах, чудесні краєвиди, лагідний клімат, не могли б вибрати кращого місця для життя, Ніжте князівство. Отож і сталося так, що серед інших оселилися тут і прекрасні феї доброго плем'я, а феям тепло і свобода, як відомо, найбільше до серця. Якраз вони були причиною, що майже в кожному селі, а особливо в лісах, дуже часто траплялися найприємніші дива і що кожний мешканець країни, захоплюючись і втішаючись ними, щиро вірив у дивовижне, і навіть сам того не відаючи, через те був веселим, добрим громадянином. Ласкаві феї, що тут серед цілковитого дозвілля влаштувалися, немов у справжньому жінні стані, охоче б уготували чудовому князеві Деметрію вічне життя, та не мали на те сили. Деметрій помер, і країною став володарювати молодий Пафнутій. Ще за батькового життя Пафнутія мучила таємна внутрішня гризота через те, що народ і країна були такі жахливо занедбані і темні. Він почав керувати по-справжньому і негайно ж призначив на першого міністра країни Свого камердинера Андреса, який якось, коли пафнутій, забув гаманця з грішми в корчмі за горами, позичив йому шість дукатів і тим визволив його з великої халепи.